Двійник у телевізорі посміхався, і Роман не без задоволення упізнав у ньому того 20-річного плейбоя, що колись свіжим весняним ранком стояв посеред вулиці у позі Мачу із закладеними запасок пальцями. Ромку! кричали йому звідкись із верху. Зараз він не зміг згадати, чий то був голос, але був упевнений, у ньому бриніла пристрасть. Телефонний дзвінок увірвав спогади. Роман зморщився, от почалося, і поквапився зняти слухавку. «Можливо, Міра не почує». «Алло», – пошепки вимовив він. «Так ти тепер мент?» – почув такий самий шепіт у відповідь. «Не скрипалі, не поет?» а? «Хто це? Що ви кажете?» Продовжував шепотіти Роман і чомусь відчув, як по тілу швидко побігли крижані мурашки. Ви, пане Романе, тепер мент? повторили на тому кінці дроту, і він не зрозумів, чий то голос. Водночас він міг належати і божевільному старцеві, і накуреному молодчику, а можливо, навіть і дитині. Хто це? знову запитав Роман. Це не має значення, шелестіла слухавка. Вітаю вас. Ви знову стаєте героєм роману, роману жахів, і перший розділ уже написано. «До зустрічі!» У слухавці залунали короткі гудки. «Якась дурня?» Роман обережно поклав трубку і прислухався до дзвінків, що долинали з кімнати. «Ні, нічого. Мірра дивилася телевізор. Треба негайно ж змінити номер, – вирішив Роман. Ці дзвінки мене вже дістали. Не треба було світитися на телебаченні». Він, вимкнувши ляліс, Тихенько дістав шухляди папір та ручку. Питання перше, вивів він непевним почерком. З ким мав зустрітися небіжчик після 9-ї вечора. Ромцю, гукнула з кімнати дружина. Ромцю, прокидайся! Класний фільм. Іди но сюди. Роман швидким рухом перехилив чарку, зажував гарячий ковток огірком і покірно поплентухався. До кімнати Розмова перша Як і домовились, він заїхав О п'ятій Дорогу, як завжди, купив одну квітку Орхідею Він завжди привозив їй квітку Йому подобалася королівська байдужість З якою вона отримувала подарунки От і зараз вона ледь Оком кинула на прозору коробку З блідою красуною І відсунула її на край столу Коньяк, печиво, кава Запропонувала вона Коньяк Він сам узяв із серванту Дві крихітні чарки з чорного кришталю Випили мовчки Він витягнув з кишені Тугий конверт і поклав перед нею Це за перші десять Художня рада була в захваті Ти молодець Ти також Посміхнулася вона Що далі? Він дістав з кейсу велику теку І обережно розклав перед нею Кілька аркушів це так, ідеї. Опрацюєш? Зателефонуй. Домовилися. Вона недбало згребла аркуші й кинула на диван. Він знав її давно, але досі не міг звикнути до її манери спілкування короткими уривчастими фразами, які вона кидала, як кидають до смітника порожню пачку від цигарок. Її ніколи не турбували за довгі паузи. Навпаки, вона ніби насолоджувалася тою ніяковістю, яку створювала своїм мовчанням і удаваною байдужістю до співрозмовника. «Ну, я пішов», сказав він. Вона тільки знизала плечима. Він подумав, що саме зараз варто було б ухопити її, кинути хоча б на цей кухонний стіл, зробити боляче і подивитися, як рожевіють її бліді щоки і губи. «Ти дивовижна жінка». Натомість промовив він «Знущаєшся?» – посміхнулася вона «До речі, тобі пора Здається, то твоя машина виспівує у дворі То хлопці бавляться, нічого Іти не хотілося, але й приводу для розмови більше не було А знаєш, здається, я в тебе закохався Приємна новина, дякую Це все, що ти можеш мені сказати? А ти хотів почути щось інше?» Вибач, я пішов. Заклад снеж двері. Гаразд. Він спускався темними сходами.